국민因 disappointment. suet Daniele fetic sui sale da baka aixo eta ongi etorri gazte klip saioaren atal berri bati e, ekin diogu orain bertan ondra taldea dugu konbidatu gisa, donostiatik datoz, e, baina bueno esan behar dugu lehenik eta behin gazte clip e, saioa zertan den eta da, bueno, gonbidatzen ditugula donostialdeko aldeko, gehien bat donostiari lotutako taldeak e, ba, proiektu berriak dituztenak esku artean, kasuan etan ondra taldeak disko, berria kaleratu du eta eta bueno ba, gabonen inguruan gabonen bueltan ba, opari bat balitz bazelaia e, ba, emititzen ditugu saio berezi hauek non taldeko kideak elkarrizketatzen ditugun baina gainera eh haiek ere grabatzen dituzte saio hauek ba teknikako kabinatik e, nola nolabait botoi artean eta daukagu gaur e, Xabi Kaixo Xabi zermoz Kaixo ama ba, ba, pixkanak ikasten a ber ez eztencha Hemen hanka sartzen edo. Bueno, musikaria izanik izango zara bila horrelakoetan, ziur, ziur. Wow. Eta bestetik daukagu hemen estudio nagusian Peru? Bai, kaixo. Kaixo, Peru zer moduz. Ondo, ondo, mentxe. Bueno, taleko bi kide torri zarete, baina kide gehiago bazarete ondrako, bai. ondrako partaide. E, azaluko bai. dizu, didazue pixka bat eh, ondra taldea nortzu ekosatzen duzuen eta zer egiten duzuen, nola baita? Bueno, laugara, eh, Xabi Bera gitarrizta. E, nik, nik, gitarra jotzen dut eta ahotsa naiz, e, taldeko hau Eta gero Iker bateria eta bajua jotzen leire. Lau. bai. Hago, bai, bai, bai. eta e, ondara taldea bai dela berria nolabait, baina zuek etzarete berriak musikan. E, foen taldea zineten lehen, e, e. irakurri duturnon baita e, izen aldatze hori ez dela izan e, ba, bueno, doakoa edo Eh, Zer da, proiektuari zaera berri eman nahi zendiozula? Izaera berri bat ematea ez da. Eh, bueno, igual asiratekasiko nahiz, eh, musikari bezala ez ezgia berriak, baina ez eh, foenekin hasi ginelako bereziki, eh? Xanet, foen eh, ondra bezala ulertu dezakegu. E, beste gabeisen aldatu genuen, ba, hala bueno, ikusi genulako, eh, haizu sitzo ki izango det FNHK badauka tartean eta H hori, e, jende askoak gaizki jartzen du eta. <laughs> <laughs> Ordun, eh, bai, hori alde batetik eta beste alde batetik, ba, izen hori beste entitate eta e, talde batzuk ere bai badakatelako. Ordun, Bueno, ta gero izan hau berri hau bai, egia da etorri dela, ba disko gure lehenengo diskoaren osaketerekin batera. Horrun ideia ona irtu zitza horrelako berrabia be, be, berrabiaratzea bizkatez, e, de bizkat, ez? Eh, identitatea berri batekin eta libideia luzea izan da, orain gainea pandemiak erdian errepatu gaitu, bakizue zukei ondo jakin gutun zeran hori. Eh, hori ja bada eta gero beste alde batetik Bagoitzak bere e, e, egin beharrak dauzka, egun erokoan, lana lan adela eta dena pilatu zaigu pixiat eta bere zigual urteasieran e, kaderatu nahi genuen diskoa, bagoain kaderatu dugu, ez. Hain e, zuzen, tira, bi da pixka bat hitz e, aspergarria ere pandemia hitza, baina ikusi dudana batik e, martxoan hasi e, zenuten disko onen aventura nolabait, e, behintzat grabazi grabazioa, Eta ekainean bukatu, zer gertatu zen hortartean, e, nola moldatu zineten edo? Zer gertatuko zen. <laughs> zer atez? zan, martxoan eta ekaine artean gertatu zana. Ez, e, bueno, azkenean grabatzen egi bilikinan, e, diskoa lezoti estudioan, oi hartzunen. Baina tigera bide eta gorka urrearekin, hemen dikagur bat, biai, osundor portatu zian. Batez ere, gero itxialdia e, etorri zanean, e, gelitu zian hau txak grabatu gabe. Ordu hungo ezin ginean ez du dira, jun, eta ba hortan ibili ginean, ba ez dakit pare bat ilabete e, eta gero, ba, nik azkenian, e, nire kabuz geratu nitu nahotxak e, gure lokalian, eta, eta horrela osatu dugu. Piskatola, atondu genuen, azkenean molatu behar izan nintzen egoerara, ara, e, bera bantaiak ere bat, auskatzen, zu bakarri zaudenean ahotxak grabatzen, lasaiago gozaude. Pero <laughs> bueno, <ezagun> Niri beintsatu hori gertatu. Ezagun egiten z dela kontu hori, baina e, ongi ulertu badut, orduan instrumentu guztia daude grabatuta estudioan hori eta hotsa e. berriz e, lokalean. Lokalean. Bueno, ematen go dio agian puntu intimoa donela e. bait, ez ba, zuen lokalera sartzen gara ahotsaren bidez eta aldiz ba soinu agian handiago horretara instrumentuen bidez eh suitzaletandan da Diskoaren izena, xabi galdetuko dizut zuri, kabinatik, eba, bueno, pixka ba, no xaxatzeko gutxienaz. Ez ez <laughs> peru ezain hondo hitz baina osaietuko naiz. Bueno, hemen denona da legin utxea esango nuke, behintzat... Baina, behintzat... E... hori, e, e, su da Diskoaren izena, eta, bueno, sua eta hitzala beti ez dira lagun, baina agian bai. E, nik lotzen dut apur bat, e, zuen e, estilo, komi, kombinaketarekin eta kontrasteekin e, azalduko zen eguk bat hori? Bai, azkenean taldea sortu, e, sortu genuenetik ba, pentsatzen genuen gure musika estiloa izango zela ba, kontraste horiek, ez? E, Doinu lehunekin, ba, bait, artekatzea, bai, artekatzea distortsionatu eta, bueno, saiatzen gara beti, ba, hori en, Aldaketa drastiko hoiek sortzen. horrelaba indarra eta leguntasuna nazten pixkanaka. Hori da gure helburua eta pentsatudo ba, lortu egula. Entzuek eh, nolako erreakzioa eh, izaten dute aldaketa ohien aurrean bona bueno, agian ez duzu aukera handi handiegirik izan imaginatzen dute kontzertuak emateko aukera ke, urriak direla momentu honetan, baina bon bueno, izango zenuten lagun senide eta estelako entzulen Ba, ez bai. iritzirik edo... Bai, asieran, ba, bueno, edo, ba, ez dakagu publiko askorik, oraindik hasi asiberiak eralako, Baino on, diska grabatu aurretik ja, kontzertu batzuk ematen eman genituen, bai iruñan, elgoi barren, sopelanan, ebai, eta publikoaren arrera nahiko ona izan zen, egin Aidosados, bueno, postekoa, eh, esango nuke, bueno, ba, gaur egun lehen eh, grabatzen hasi aurretik komentatu dugu horrela agian beste klitxeoa ba da, ez? Baina eh, ba, musika, nolabait eh kutxatxoetan sartutako, hau da, eh, kutsa jakin batean sartu dezakego musika eh erresagoa dela saltzen edo edo nolabait irrati formuletan sartzen eta hor, baina bueno, ba bestelako proposamenak eh, hor daude eta Ongiet dira, ezta da. E, galera xele horre bat egin nizueke, zeruak zu hartu ondoren posibule da gintzaia ustea? <laughs> e, itxoene, pentsatu inbarretu ondo, eh? Pentsatu, pentsatu. Uh, oso zaila ikusten dut, ez? Bueno, zuen diskotik atera duan kontua da, eh? Kontu bada, eh? Bai. Ez, agian nik egin dut lotura eroga, eh? Baina... Nik diok jarriko nuke, ja, Modo, eh, modo poetiko horretan sartuta, gehio jarriko nuke bi dimentsioen arteko ezberdin pasun bat dala. Ez gehiago mundu bereko, mundu berean eksistetzen dien bi esanai, baizik eta esanai bat, dimentsio bako ez. Eh? Bizitza ikusteko usteko modu ezberdinak. Erantzun horretan pentsatu harko dut arte bat, ez hori <laughs> очку hatarik, da bieen bitaak Formatu digitala bai, fisikoa ere, e, bueno, egia da galderak idatzen dituenan ez neukala disko askoartan orain badaukat, eta azala, bueno, niri gustatzen zait asko daitu kolore beroak nolabait, baina aldi berean e, oztasun bat transmititzen dit, berriz ere kontrasten joko hori ez. E, norena nada diseinua edo inozen dut? E, bai, hori esan inberdegu e, jokin oregi, oregi, da bere abizena, irutzen zait, Jokin, sortu, mister sortu. Mister sortu ados. Bai, mister sortu, kriston e, artista. Kriston artista, muralista eta e, bergarakoa Eta behakine, bueno, biskate bilatzen eta hola, kasoliedadez ikusi genitun bere arteanak eta izugarri guzti duiz ezkigun. Eta... Kasoliedadea izan da, ez da, izan yes. eh, hau zenuten artista baten yes, zera, yes. zehona? Bila, ba, bilaketan bakizu, biskate... Mm -hmm. Bueno, pensat asmoa zan ilustrazio ola, ba, gite, artista batek egitea, ez? Bisketola mm -hmm. e, politia galanta galditzea eta hasi geihan bilatzen eta, bueno, ba, denuen alde batetik eta eta horrela, Bestetik galdetu behar dizuet, e, e zenba, kantu ditu diskoak barkatu, ederatzi dira ez da, hori da, ez zarete amargarrenera, eltzen horitze da apurtzeko nola oit dogmarikin edo, adoska, solidea da. Baina, bueno, zortzi dira zuenak eguneko egun, Eta gero bertsio bat dago. Eh, gaurerako aterpea, eh, bueno, e, du jende askok Mikel Laboa kantatzen zuelako, ba bueno, bertol bretzen hitzekin eta zergatik kantu hori. Ni e, ne Asphaltetikin eraman eh bat da. E, abesti horrek bere, beti liluratu nag, eh takocha ja? e, ba, pianoak eta du melodia melodia horrek e, beti Transmiditu izahar baita, eta Piskat hori ba, gitarra mm, saietu izan nahiz moldatzen, gara mat denbora asko denamanen, denbora asko versioarekin buruak bueltaka eta jo ja, Piskat zenean eh, zanean, eh, foen zena, asira batean. Ba, hor sartu nuen Piskat, kostatu zitzaidan izan beharra dokat, e? Eh? Piskat kostatu zitzaidan, jai? Eh, kostatu zer zentzutan diozu? Ez, eh, hombre, zuk irudikatzen ez urrok talde bat, ba, gitarra eta bajo eta bateria potenteekin, eta Bat batean, ba, entzuten ezu Mikel Agorrena besti, zetezu... eta un hora sartu dardeu. Bueno, sartu duztue, señale hona. Sartu dugu, ez dakitondo dugu gaizki, baina sartu dugu, hor dago. Hortzetik, hitzak eh, zureak dira ezta da, Peru? Eh, bai, bai, bueno, eh, Mikel Hauaren... Bueno, diot beste bai, ezte bai, bai. kantuetan. Eh, zureak dira hitzak bai, baina zein da sorkuntza pro prozesua normalean, edo, bueno, badago, oiko sorkuntza eh, prozesu mota bat eh, ondra taldean? Leneongo melodia eta gero hitzak. Hori da. Hasieran aztengea bai peru edo nik ideia bat edukitze gu gitarrakin, Ba, kantua gutxo grabera melodia bat sortzen dugu, grabatzen dugu gure etxean edo bai lokalean erakusten diegu bestei eta gero ja horren gainean ba instrumentuak sartzen gozat, bai, bateria, bai hua, beste gitarra eta azkenean peru izaten da ba melodia eta letra bat sortzen duna. Batzutan azkeneko momentuan ere bai, nire, bai? <laughs> ni pereza, onde llaman de Tenet gustatzen zaite letrak osatzea. Baina da olako maitasun gorroto erlazio bat ze e, geio inportaz egin neri geio eta sunitzei melodiak eta melodiara enkajatzea letra horiek letraen esan baino ez. Baina aldi berean nik ezin dut ez zein esan nahi jarri hor Ordun horreka hori lortzea nahi benetan kriston buruko behinak ematen dizkit baina baina bueno, bai bai bai. Baina itza izan daiteke esan nahi iturri baina ere bai instrumentu bat gehiago ez da nola bai? Hori da. Ados, ados. Oiartzen nahi patu duzu helen, e, bibideer eukidu harremana oiartzen e, disko honekin alde batetik lezotin grabatu zenutelako, bestetiko erka hurra, bueno, e, batzuek agian e, ma masterizatze lanagatiko daino, bueno, luthier bezala eta mm -hmm. musikario bezala ere zagotuko dute. E, ez dakit, gero, grabazioan zehar aldaketak egon diren, ala, ja, finkatu, dagoneko finkatuta eta zeneukateen e, grabatuko zenuten hori. Finkatu eta genuen. Oso finkatuta bai. zein esker Bai, bai, bai, mazki. Ikerrek ondo bultzatuz egun. Ikerrez bateria... zaten da pixkat motorea, eta e, zentzu horretan. Ezan edo, uste txabitani izaten gala e, dispersuagoak. Eta ikerra da pixkat el-kosmos, ez? Gure kosmos. Eta, Ai, eta. Iker... beak egiten digu pixkat bultzatzen du, aberrauk gideak inberritugu ondo, ondo prestatu mm -hmm. behar dugu dana, eta nien ez bateu lakoa. Ekstel, kalkulo horria edukitzen. Ezin bet, dira, hor baina alde hori beharrezkoa talde batean. Eta... Pentsatzen dutagian jendeak kanpotik ez duela igertzen, baina askotan egoten dira olako rolez berdinak taldean, da, ez? Bat da tetrisagiten ongi dakiena, furgoneta betetzeko bestea bueno, antolatzailea edo ez, e, bueno, ezakit nola ditu. Oain, ba, xabi... Xabi zuen nola esanguzi nuke egiala. Eh, buah, zaila da azkenan, eh? Daude hor... Zuen kasuan badau ba derroloiek. Bai, badau de, badau de. Badaude hor, bit buruzagin artean egoten den liskarra, <risa> bai Peru eta Iker. Ba, Liskarrak beti daude. Bat taiz. da, e, zakit, pues, ratzioan beti pentsatzu logikan, Peruk aldiz ba, pixkar romantiko, ez, musikari romantiko horren izaradauka. Eta gero ja gaude besteak, ni eta leire, leire beti dago hor sartzen ba, bromita bat, edo batzutan pixka desan barri dugu. Venga, leire, espabilatu, zerbait esan? Bueno, bueno, Beti ordez dago sartzen umorea, ta gero ni bai, ba e, zake, zaitzen, eh zu zera fiskate bai, eh a ber sorguntzaletik, eh bueno, baina hori ja obiat ingoet, eta gero e, pertsonen zuzea, nola ezaten da relaciones sociales, e, bai, e, harremanen izarremanen e, arduraduna. Bai, bueno. Nola daitez ateko ze Iruinan eman genurenengo kontzertua eta Eh, taberna hori bete bakenun onizker izantzen. Non jozen uto neñoal, garasi tabernan. Ados, ados, bueno, orain imaginatuz itxita edo, edo agian bai. justu ireki berria izango dela. Dan moduan naidea. Ea noiz bereskuratzen diren kontzertuak, ba hori, e, tabernetan eta ere ez, badirudi hori areto handietan egin daitekeela, baina bestelako leku ez. Eta bueno, ezin besteko adira Euskaraz kantatzen duzue, ez dizuet galdetu nahi zergatik? E, ni aspertutan aukak galdera horrek. <laughs> Baina galdetu nahi nizueke e, e, zer botatzen duzuen faltan euskal musikan, interpretatu nahi duzuen bezala galdera eta beste batetik zer ekarpen egin dizuen zuei edo zer ekarpen egin zuen zuek euskal musikari? E, hartu horietatik edo zein eta Hai. jo edo nondik... E... Baina, bueno, lehenko gozitortzen zaitean niri, e, baina, bueno, zuk esan dezu, e, ez dezula hori galetu nahi, zergati hori eta nik ere ez dut te erantzun nahi, ordu na doz gau. Biken, biken. Ezanet, <laughs> politikoak e, justuak niretzako, bintzat. Ezanet, ez dut beren genalbatean sartu nahi. Hala ere, e, Nei, importantean eminutu zeita artea, bai, musika eta artea, eta hori, da, e, hori dator gainetik, eta hori espresatu nahi batzu buskeraz, espresatu nahi batzu frantxesez, gazteleraz, edo ingelesez, edo txineraz, ez zeita importa. Azkenean, e, netzako importantena da, barrutik ateratzea eta benetakoa, honestoa, zintzoa izatea, ez? Eta, eztu, niko horretan otzeko dut. Eta zer da zuen za zintzua izatea, e, musika sortzerakoan? Ba, Norbera bere buruarekin zintzua izatean, sortzen dezunean. Ados, ados, ados. Bai. Eh, ados, zau dezu ere. Bai, baina nire, baina adosunak. Ados. No. ados. <laughs> <laughs> Estilistikoki ez ezer konkreturik bilatzea, ez izatea saiatzen zerbaitetzarena. Eh, baina eske oso modu horrean desan gauza biek, ez da eh, hor gauza astrakto bat definitzen, ez? Baina, bueno, galdera pixka bat trampada, alasai. Bai, bai, baina, baina, baina, bueno, azkenean, musika horrela da, eh? ez? Bai, baina. Eta, bueno, listo, hor, hor txe. E... Galetu nahi zuen ere bai, 2008, e, zuentzat izan da urte oparoa naiz eta, ba, bueno, egoera guzti hauk kontuan izan da ere, badizko bat kaleratu duzue e... bueno, sekulako soinua dauka, niretzat behintzat, e, entzun ditut bi kantuz, e, bueno, e, entzuleak jakin deza, lanik aurrerapenak penak entzun ditut orain daukat diskursoa eskuartean, gogo daukat entzuteko, espero dut beste kantuak ez izatea, <laughs> e, kaizkarraoak, ez dut uste, e, diseinua ere, ba, ezakit, deigarria eta polita, e, esan duzue, Jokin oregi, Mr. Short-tsu. Mr. short oia. Eta, so, hi, bueno, ezakigu zegertetuko, de 2008 batean, eta badakitzaia dela etorkizunari begira jartzea, baina, bueno, ze asmo dituzu edo, zer, zer litzateke zuen gogoa, kontatzari igualdin badauka zuen. Eh? Bueno, batzuk esan duzun bezala, oraindik ezakigu zegertetuko, gertatukoen Gurren gurtean, baina, gure pff, zakit, guri, gustatuko, gustatuko litzai guke azkenean, ba, kontzertuak ematen astea, bai euskal herritik, eta gero ja pixkanaka ba, progresatzea. Gure... E, ametsa izango zen baya ja, festival batean jotzea eta gero ja hurrengo albuna grabatuko genuke bai. Ia bai. ja, ideja berriekin gaude eta... Nogu guztien du gure da. burua pixkat... E, ba ez dakit e, oso e, ume ilusionatu batzu bezala eta de repente kamei batek atropelatu gaitu ez. E, esanet... Bortitza da hori bortitza da. Lehenengo ba, bai. disko bateatzea guaz eta atera deu eta... Teaku, eh? eta eta justu egora honetan izatea, ez? Baina, bueno, zesango nik. Zesan. Bueno, e, pentsatzen dut apustu bat gehiago dela, ez? Bizitzen hartu berreko bestera baki bat. E, es, opa ditzuet kontzertuak eukitzea, bueno, beste edozen musikariri bezala egoera honetan, eta amaitzeko, bueno, esan duzue hori litzatekela zuen asmoa, eh amaitzeko ze esango zeniokete diskoko bueno, saioan entzun ez ditugun kantuak e, entzun ez dituen hari, e, ba, bueno, diskoa entzun dezan, nola bait edo orai jo dezake <laughs> haiek entzutera. Ba, ediezan musika gustatzen zaion orok, utzet entzun bergo lukela gure diskoa, aztergatik ez. Biken. Esan nahi ditet esaneten bezala, ba, musika ba gure garrotik ateratzen ber da musika hau. Eta horrekner ustez beti pena merezi du atentzio bat, ez? Eh, edozein dela kasua, edozein dela artista, edozein dela pertsona, beraz musika gustuko baduzu eta gutxienez da rockero horrekiko ba erakar garritasun puntu bat hartzen e, badio hartzen ba hortxe daukazu gure diskoa. Entzun. Hortxe daukazu? baina non? Abenduaren behatzetik aurrera Bandcamp e, gure Bandcampean daukazu eh daukazu diskoa salgai. Aventura en Biatzetik aurrera hori da eta urtarrilaren batetik aurrera Spotifyan izango duzu. Ados eta fisikoa eskuratzerik izango da edo edo horretarako kontzertutara etorriko zate. <risa> oraindik problema ez esteskagun kontzertu horiek bestela ere gure e, korreo elektronikora idatzi eta daskagun ale gutxi bat lortzeko aukera dakazu oraindik. Ados ba bueno e, entzun Ondra taldeak dio e, bueno naiz eta Eman dioguten beste bide bat, e, imeia in hain zuzen, e, disko fizikoiek erozteko badela beste arrazoi bat kontzortuetara itzultzeko eta ondara taldea zuzenan ikusteko eta da diskoa eskuratu. Ahal izatea, ba, placer bat izan da, ezakit zerbait geitzerik nahi du zuen edo? Ez, ez nena ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko Gombidatzea gaitik ebai Ba, zuei mi eskerro endaiaraino Etortzea gatik Eta, bueno, plazerrandia izan da Zuek entzutea eta, eta zuen disko berria nola ez Berdin, eskerrik Eskerrik asko ba,